Продължаваме с тема, която попада в фокуса на предаването Хоризонт до обед. Как да бъдем полезни на слушателите с информация за това, а, какво и са опасностите в някои нови моди и тенденции. Вълната от предложения за по-натурално, по-здравословно хранене неизменно включва и а, сол, каменна сол от екзотични и далечни места. Хималайската сол е само първата стъпка в обещанието да опитаме солта на земята в буквален смисъл. Колко обаче полезно е да се поддадем на модата, която някои определят като хипстърски лайфстайл и да се откажем от примерно юдираната готварска сол. Добър ден, казвам, на Десислава Иванова, ендокринолог. Здравейте. Неодавна, доктор Иванова, публикувахте на сайта на болницата, в която работите, важна информация по масовото напоследък увлечение да се използват модерните альтернативи, като хималайска сол, розова, черна и каква ли не е още сол. Да. Кажете ни защо направихте това и всъщност в вашата ендокриноложка практика. Срещате ли се с ефекта от подобна мода? А, да, доста често установяваме, след като поразпитаме пациентите, че те не се хранят с българска йодирана сол, а използват всякакъв вид друга сол. Най-често споменават за хималайската сол. Малко като... Ако искате така любопитна информация, история, щитовидната железа е много важна част от а, ендокринната система. А, тя произвежда хормони, които са с много важно значение за нашото здраве растежа, развитието. И всъщност, йодът е микроелемент, който абсолютно е необходим за нейното нормално функциониране. И той не се синтезира в а, човешкия организъм. Трябва да го набавяме отвън, т.е. с храна, с вода и общо взето от месото около 60%, 30% от а, растителен происход, също 10% по-малко от водата. И всъщност в райони, в които а, имаме бедна почва на йод, оттам хората също страдат от така наречената гуша. Но напоследък точно тази така, тенденция за уж по-здравословно хранене а, кара хората да купуват йод, в коя, а, стол в която йода е 10 пъти по-малък, отколкото в българската йодирана сол. Точно да това ще ях да попитам. Да. В тази а, каменна сол, най-вече хималайска, да. а, но не само. Наистина, мисля, че всякакви екзотични соли се появяват вече. А, какво е количеството йод? Въобще има ли? Да. В, да кажем, в 10 грама нали, ориентировачно българска йодирана сол има около, около 150-200 микрограма йод. В същото количество хималайска сол, около 10 грама, се съдържат по-малко от 15 микрограма йод. всъщност да, да е, те е на 10, 10 пъти по-малко, отколкото в 10 грама българска сол. Така че разликата е много голяма. А кажете ни сега малко по-подробно какво се случва с организма при йоден дефицит, ще кажа и защо питам. Защото а, почти всички сме чували и свързваме нуждата от йод, предимно с профилактика при опасност от радиация. Да, и, така. А, Не знам а, дали си даваме сметка, аз започнах днес предаването с а, Една историческа дата, именно 26 април, днешния ден, само че през 1986, когато беше аварията в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветския съюз, ако нямаме добър, т.е. не радиоактивен йод, при подобна ситуация има вероятност при радиация да освоим йод, защото той най-бързо става радиоактивен елемент. Всъщност и за самата щетовидна жлезата, тъй като тя поглъща, от нали, това е нейната функция, нормално йодът от кръвта е, когато вече имаме такъв фон, който е радиационен. А, точно опасността от преподобни аварии се е давало, за да може тя да се блокира, ако мога така да се изкажа, за да не приеме радиоактивния йод. Тоест това да е, това... няма дефицит на йод в организма, за да не тръгне да приема радиоактивния йод. Нали, ами нещо такова, но всъщност тя се блокира, приемайки Давайки се таблетки, тогава са се, се използвали и всъщност тя не приема точно така радиоактивния йод, за да не се развиват ракови заболявания. Но а, така вече това, след като това оказва така доста сериозно влияние, между другото, и наистина и зачестяват доста тогава и раковите заболявания, но в... А, Днешно време това да се надяваме, да не се повтаря втори път. О, абсолютно, абсолютно, не само да. по отношение на авария на а, атомна електроцентрала, но и използване на ядрени оръжия, абсолютно, нещо, с което да. пък плаши да. в момента Русия, но а, аз се връщам нали, на чисто ендокриноложката ни тема mm -hmm, за това колко mm -hmm. важен е йода, който организма може да си набави от юдираната сол. Обикновената, готварска, да. българска, юдирана. Така, да, сол. да, през 1920 година за първи път така се говори, вече в Америка, в Швейцария се включва, а, започват една профилактика всъщност йодният дефицит е много сериозен глобален проблем. И това е най-така сериозното а, така, получване, което се започват да правят още 20-те години и американци, европейци и вече при нас... А... 57-а година. А, така се правят много сериозни получвания в цяла България. Се установява, че много голям процент от населението е с йоден дефицит. Тогава академик Иван Пенчев с неговия екип така тръгва из а, България и установява, че много голям процент от хората с така наречената гуша. И просто въвеждат това йодиране на сута, което на практика е доста прост метод. Добавя се определен количество калиев йодат към Солта. И а, освен това се въвежда иодиране, т.е. хранене на животните, производство с точно такава сол, за да може да я приемаме не само с солта, която закупуваме, а и с от промишлеността хранителни продукти и местни продукти. И по този начин за така сравнително кратък период от време йодният дефицит бива ликвидиран в нашата страна. Но през последните години отново това се установява поради нарастане, честотата на щитовидните заболявания. Да, и, тази, и, и пак ще кажа поради тази мода нали, да се консумира Точно, натурална да, да. екзотична сол. Сега да ви попитам, обаче има ли опасност от предозиране с йод, ако човек много консумира? А, да, по принцип, когато вече а, се използва нали, не сол, а препарати йод под формата на различни... Капки и други субстанции, разбира се, има, но това вече са така доста рядко срещани състояния и така трябва да изведем доста количество сол или орехи, за да се а, случи нещо токсично с организма. Така че ако сме в рамките на нормалното 5-6 грама или щипка сол, както казваме, няма да има никакъв проблем. Да попитам за калиевата сол, вместо обикновената сол от натриев в хлорид, има ли достатъчно изследване върху нейната полезност или вреда за организма, защото Штандовете с СОЛ срещаме mm -hmm. и такава СОЛ. Калия сол. Ами, по-скоро нямат а, така чак убедителни данни, но по-скоро ние се а, така стремим да насочим вниманието върху Uh, стандартната си нормална юдирана сол, която е с калиев юдит, нали? тъй като все пак то определено като вещество, тъй като е по-издръжливо. По, uh, по определен начин всичко е с държавен стандарт, така че по-скоро нека наблегнем на нея. Казвате, че това е, е по-полезно -по и по-здравословно от другото, което ни се рекламира като по-натурално и наистина абсолютно, там влизаме в този абсолютно. парадокс. Много е важно... Uh, всъщност да наточа вниманието на вашите млади слушатели и особено на жени, които плануват бременност, да изследват своят а, хормон PSH или PSH, който е така много добър показател за функцията на жлезата. Преди да се осъществи бременността, е важно майката да е в така наречения оптимален хормонален баланс, за да може нейното бебенце да а, получава определено количество хормони от нея, тъй като до определена седмица а, бебенцето няма собствена щитовидна жлеза. Именно тук е фокуса на и цялата статия. ако мога така да, да насочим вниманието на младите жени, които плануват бременност, да проверят своята функция на щитовидната жлеза. Която е пряко свързана с, с това да няма йоден дефицит, т.е. да има достатъчно а, количество... А, самите, а, тук само също нещо да вметна, самите а, щитовидни хормони а, Тоест йода участва в тяхната синтеза, а те пък от своя страна достигат до плода и му помагат да образува своята нервна система, главен, гръбначен мозък, сърдечно съдова система също и особено са отговорни за интелектуалното развитие на беденцито и за вече на потратващото дете. И за това е важно и майката да има оптимален хормонален баланс. Да, това е изключително а, важно и ценно като съвет. А, мисля обаче, че вероятно в а, тази нова мода, а, ключов маркетингов трик е образът на чистотата, примерно на Хималаите, Високо планини, да, блестяща, снежни да. застъкния отнъжени върхове, а, съпоставен с а, този образ, съпоставен с примерно замърсения световен океан. И като че ли много лесно човек може да бъде тласнат а, вместо да консумира, примерно, йодирана морска сол, а, нали, да погледне към висините. Смятате ли, че на подобни маркетингови трикове а, трябва да се противопоставя наистина информационна кампания, включително от здравните органи по темата, защото ние в случая говорим за една ваша публикация на сайта на болницата, в която работите. Да. А, а не чуваме да има много сериозни информационни институционални кампании а, в това Да, отношение. значи всъщност само да кажа за Хималаите, че те са един от районите в света с най-тежък йоден дефицит. Всъщност а, там, тъй като това са високопланински територии, няма толкова или самата почва не е така богата. Генерално, всъщност наистина това е такава стратегия, която представяйки по този начин не само Хималайска, Нали, ние казваме розова, пък използвай тази черна или синя, вече всякакви има, но а, тук е място наистина да кажем, че това по никакъв начин не, не би трябвало така да, да оказва влияние на избора ни конкретно за сол, защото бихме могли да навредим генерално нашето здраве за кампанията, която казвате, всъщност преди, а, може би. 2015 година, моля да за изменя, объркам а годината е започнала една а, кампания, всъщност и а, в Европейския съю, съюз, се започва включително в България, съвместно с Дружествената по ендокринология, а, в което а, всъщност се апелират и колегите гинеколози, които да така, насочат да вниманието да. към бременните към този проблем, за да може да изследват своевременно своята функция и ако има такъв проблем, да бъдат насочени към ендокринолози. Но, а, тъй като всъщност, когато има положителен тест за бременност, никой не се насочва към ендокринолога. Първият лекар това е а, гинеколога, така че съвместно и с тях, наистина, трябва отново, може би, да се а, така, проведе една информирана кампания специално за по-младите ни а, момичета и жени, които плануват един ден време. Да, защото е важна информацията, че юдираната сол е, е по-полезна. Много ви благодаря, доктор Десислава Иванова. Ендокринолог, сигурна съм, че тази информация може да помогне да се ориентираме какво наистина е добре и добро за нас, без да се подвеждаме от маркетингови трикове с цел по-добри продажби.